Jó napot! Ön a heti meteorpót kezdett hallja. A mikrofonnál fejes FB2 balázs és Affer Ingerdé József. Jó szórakozást! Egy, kettő, három, mikrofon, check. Check, check. Check, check. Nálam. én nem készültem. De. Azt akarom mondani, hogy míting van nekem. Úgy Aha. volt, hogy abból lesz még egy mítingem, és képzelde, hogy a főszereplő nem jött el mert nem vette észre, Aha. vártam 10 percig a másik emberre együtt, akkor kiléptünk, és most eltelt 38 perc az egy órásból, és most bejött a főszereplő, és nem tudom, hogy akarja-e folytatni, vagy hogy mi a terve. Hát figyelj, nekem az a policy, hogy 15 percet várok, és annyi kés és belefér, ha pedig annál több, akkor let's it. Ahogy a magyar, ugye, tehát ez már az nem korrekt, akkor 38 perc múlva belekezdeni, ha csak mondhatod, hogy is valami fontosat akar. De sajnos ez pont az, és, és tudod, hogy van neki elképzelése arról, hogy pénteken ebéd előtt nem lesz más mítingem. Uh -huh. Tehát kötheti az ebbet akaróhoz, ha akarja. Na mindegy, próbáljuk uh -huh. meg a felvételt, aztán meglátom, hogy... Hát, ha kezdem. más nem, akkor ez lesz a világ legrövidebb heti Meteor epizódja. Nekem most mentek el a gyerekek, sok azért mentek el a lakásból, hogy, hogy tudjuk felvenni. Hát akkor ja. pr figyelj, próbálkozzunk meg vele, a Meteor ugyanis fontos. Így van. Uh, Annyira fontos, hogy témákkal nem készültem, úgyhogy neked kell itt a topikokat belül felülni. Azért van egy-kettő, meg backlog az állandóan itt visszük előre felé a backlogot, tehát e azt is lehet ö, ö, ö, csinálni. Ö, kezdhetem mindjárt ezzel az izével, aztán rátértünk az érdemi részekre, ez a kínai közmondással, ami úgy hangzik, hogy az a személy, aki azt mondja, hogy valami lehetetlen, annak nem szabad megzavarnia azt, aki egyébként csinálja a dolgot. Kínai közmondás. E Szerintem ezt a személy, aki impossible, should not interrupt the person, who is doing it. Így szól angolba, internalizáljuk a gondolatot. Aha. És lehetne egyébként ilyen metaforba csinálni ilyen izéket is, ilyen, ilyen reflection time-ot, ahol konkrétan együtt a, a, a, a hallgatókkal együtt uh, próbálunk ilyen mindful. Mindfulness uh, exercise-ot végigcsinálni. Tehát gyakorlatilag te is, is, azt, íri, azt írja itt a Google, hogy ez Confuciusnak van attributálva ez a... Aha. Uh, azt hiszem, hogy kiverjük a biztosítékot a nyelvész hallgatóknál mai nap során. Te szoktál meditálni, hogy a Mindfulness exercise-okat behag... uh, voltak ilyen időszakok, különösen amikor nagyon nagy érzelmi teher alatt voltam, amikor a próbálkoztam, <gül> ilyen, próbálkoztam ilyen, ha, tehát van, vannak ilyen appok, ami, amik segítenek, ugye ez a guided, ahogy a magyar mondja, guided meditation, ilyen vezetett meditációk, azzal próbálkoztam, és hát sose volt ilyen olyan érzetem, hogy én most lelettem meditálva, tehát nekem ugye folyamatosan szalad a rohanna mindenféle gondolat, meg rágódók dolgokon, meg minden, de azért csillapítani egy kicsit tudta ez a fajta meditáció, de nem sikerült olyan szinten, tehát nem hozott nekem olyan szintű lépést ami késztetett volna arra, hogy így a nap, napjaim része legyen ez a meditáció. Aha. Tehát így kampányszerűen néha belekezdtem, mindenféle appok, -ok, meg mindenféle módszerekkel, de nem rögzült, mint, mint rendszeres dolog, és sajnos nem része a napomnak, és nem is érzem, hogy most erre tudok időt szakítani. É, én se csinálom, pedig érdekelne a téma, sőt, szeretném jól kivitelezni, de annyit elolvastam, hogy a lényeg az lenne, ott, hogy a a momentbe legyél, tehát képes legyél lenni a momentben. Pillanatban. Tehát, ne, nem ez a helyes magyar szó? Nem hinném. Szóval, hogy a pillanatban legyünk, tudjunk a pillanatban lenni, és ez, ezt, ezt úgy kell érteni, ezt szerintem meg tudom világosítani, hogy, hogy, és, és így számomra így ért, tehát ez alapján kezdtem el megérteni, hogy, hogy miről van szó. Én sose fogom elfelejteni, amikor az egyik Wimbledoni döntő előtt a riporterek készítettek Roger Federerrel egy ilyen pár perces interjút. Tehát a faszzi, konkrétan a Wimbledon döntő előtt megy ki teniszezni, és megállítják ott még, hogy mondjon egy pár szót. És Roger Federer ott állt, és olyan halálnyugodtan beszélt, hogy én méget nem láttam. Onnan lehetett tudni, hogy halálnyugodt, hogy még ahogy pislantott, az is ilyen lassú volt a pislantása. És ezt azóta mm. visszaellenőriztem, hogy ha tényleg nagyon nyugodt vagy, akkor, akkor konkrétan lassabban pislogsz. És mm. ő a WIML-i döntött meg, és akkor utána, és ez, ez oké, okay, de ez utána jön a lényeg, hogy hogy képes erre valaki, tehát Roger Federer így született? A profi sportolók azok ilyen, ilyen személyiség, ilyenkor, és állítólag ez nem így van, hanem a profi sportolóknak az életük része az, hogy ezt, a, ezt, a, ezt az aspektusát tudóknak tréningezzék. Tehát gondolj bele, hogy több ezer ember elé kimenni teniszezni, játszani valamit, ez olyan szintű odafigyelést és fókuszt igényel, hogy nem fogod tudni megcsinálni, ha csak nem vagy valami, akármi. Nos, és itt jön be a mindfulness, hogy, hogyha képes vagy in the moment lenni, ami ebben az esetben azt jelenti, szerintem így lehet megérteni, hogy Roger Federer nem foglalkozik azzal, hogy, hogy mi lesz akkor, ha nem nyer, vagy izgul rajta, ennek a hátterebáta valami van egyébként, hogy izgulsz valami miatt, akkor van valamiféle mögöttes uh, mély jelentéstartalma a te életedben, meg ilyesmi, hogy miért kell izgulni rajta. Amíg ezt mondod, közben bekaphatok egy Mr. Porky ilyen pörcöt. Igen. Némiség. Tehát ilyen, na és én is most in the moment vagyok. Visszatérek a gondolatomban. Tehát, tehát az azt jelenti, hogy nem tudod magad kirobbantani abból az állapotból, tehát maximálisan fókuszálsz valamire konkrétan. És ebben az esetben arra fókuszál ő maximálisan, hogy megnyerje a teniszmeccset. És ez, ezen lehet dolgozni. Tehát és egy ilyen nagyon hasonló példa az, hogyha mondjuk prezentálnia kell valakinek egy emberek előtt, és egy olyan prezentáció, amit tudom én így nagy stakeholderek és ott vannak, és, és nagyon fontos dolgot kell mondanod, akkor is tudod az ember úgy, úgy izgul meg, tudom én, és ez sikerül ezt a technikát elsajátítanod, akkor sokkal jobban tudod kezelni. Tehát megérted azt, hogy gyakorlatilag mi a szereped, ott vagy, jelen vagy, közvetíteni a dolgot, nem idegeskedsz izgulsz. Én ezt teljesen így, így. tudom, én gyakran vagyok ideges, fontos prezentáció vagy meeting előtt, így a felkészülés időszakban, de amikor ott vagyok, és rá kell indítani a prezentációra, akkor nekem az kikapcsolódik, és akkor én benne vagyok így a pillanatban, és odafigyelek, és iszrehetősen nyitott vagyok így a reakciókra, meg tehát akkor, akkor én maga biztos vagyok általában. Előtte vagyok én inkább stresszes, és valószínűleg a sportoló is előtte küzd a stresszel, és menet közben a mechanikára figyel, hogy akkor most jobbal jobb, vagy akármi. De mikor... mi jó, értem. És, uh, aha. és mikor van az, amikor neked ezzel kihívásaid vannak? Tehát van olyan is, amikor kihívásaid vannak akkor? Tehát, hogy... Hát, amikor nem vagyok felkészült valamire, akkor egy picit... Jobban izgulok előtte, de a legtöbb ilyen a munkámmal kapcsolatos dologban már van akkora hosszú tapasztaltam, hogy tudom, hogy jó eséllyel ki tudom domálni magamat a helyzetből, tehát a rutinra visszatudok akkor is hagyatkozni, hogyha nem vagyok annyira felkészült, de azért nagyon törekszem arra, hogy jó felkészült legyek. Viszont amikor új szituációban vagyok, mint például, ugye beszéltünk róla, hogy Nekem nagyon fontos ez a fotózás téma, a fényképeimnek nagy figyelmet és jelentőséget tulajdonítok, mint önkifejezés, vagy akármi. És mikor ilyen workshopra megyek ezzel kapcsolatban, ahol abszolút én az ilyen zöld kategória vagyok, az egy egész más élmény, és akkor ott, ott végig így összeszorítottságukkal szoktam ülni, és izgulok menet közben, akkor nem tudok így annyira ellazulni. Sőt, volt ilyen háromnapos workshop, ott kb. az volt, hogy így a harmadik nap tudtam kicsit kiengedni ebből, mert ott még nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ki tudom magam beszélni a helyzetből. És milyen típusú workshop volt ez? Aztán ez még mondottak. mondjuk a, az év első felében volt ilyen egy berlini kis fotókönyv kiadó jött kettő ember, ilyen szerkesztők, akik ilyen fotókönyveket gyártanak, Na. készítenek. És velük volt ilyen workshop, hogy be kellett vinni egy ilyen anyagot, amit az emberkönyv formába akart összerakni, és akkor ilyen, ilyen csoportos módon, ugye vittem, mit tudom, én? nem tudom, 150-200 fotót, ami így abszolút leválogatott volt az adott témában, és akkor abból egy ilyen szekvenciát összerakni, jobb oldal, baloldal, milyen sorrend, milyen narratíva. Ez volt. És azért megjelenni az én kis fotóim amit rajtam kívül nagyjából senki nem látott, és akkor ilyen közösség előtt kirakni, meg tényleg ilyen vérszakemberek elé oda kirakni, és akkor azt, azt ott jobbra-balra rakosgatni, az, azért, ja, azért ott szégyelős voltam. Azt hiszem, hogy értem, hogy, hogy főleg azért, mert neked az egy ilyen, akár egy ilyen személyes dolog, és akkor tudod így, így kitárulkozni, igen. kvázi. Ráadásul ne értelő a <gül> igen. De, de, de, de, nem hogyha, igen. De nem mintha ezek ilyen rossz szándékúak lennének ezek az emberek, tehát nyilvánvalóan bármilyen fost kirakhatnál, biztos valami ilyen, ilyen bátorító gondolatot mondanának Aha. hozzá. Úgyhogy, úgyhogy tehát ilyen, ilyen értelembe félelemben nincs oka az embernek. Aztán mégis tudod, kicsit lehetnek ezek ilyen Uh, nem tudom, hogy mondják ezt, ilyen félelmetes, félelmetes uh, uh -huh. uh, élmények. És hogyha rosszul, tehát hogyha mondjuk elkezdenék teniszezni, és még nagyon az elején lennék, nyilván akkor egy ilyen közönséggel elég kiállni, és ott teniszezni, akkor azért attól félnék. De hogyha az ja, embernek ja. maga a technika megvan, meg a, a rutin, meg a gyakorlás, meg a felkészülés akkor ugye el lehet engedni. Még a meditálásra visszakanyarodva, nekem vannak olyan dolgok a mindennapjaimban, amik szerintem ilyen meditáció közeli élmények, és amit gyakran az ember tapasztal egy jó meditáció során, legalábbis az alapján, amit hallottam, meg olvastam, azt én ilyen egyéb összefüggésekben megélem. Ugye talán beszéltünk róla, hogy nekem a, a futás az abszolút nem ilyen teljesítmény orientált dolog, hanem amikor mondjuk több mint fél órát futok, akkor egy idő múlva egy kitisztul a fejem, mert az összes ilyen visszabbefögött gondolat, hogy most mi lesz a főnökömmel, meg a projektel, meg az ügyféllel, meg a, mit tudom én, a házasság, meg az összes ilyen dolog, a gyerekek, ami az ember fejébe folyamatosan ilyen mosógépszerűen körbe-körbe megy. Szóval, hogy az ilyen ritmikus, ütemes, jó levegővel, futástól így kitisztul, és szerintem olyan van annak, aki jól tud meditálni, és akkor gyakran így felszabadulnak ilyen hasznos, akár megoldás felé vezető gondolatok is azt figyeltem meg. Igen, igen, azt, azt, azt, azt tudnánk segíteni, mert ugye akkor, akkor egy ilyen, ilyen fiziológiai folyamat lezajlik az emberben, és akkor, azt nem tudom, jól azt ezt a szót, és akkor az, az úgy, úgy kifejti a hatását. Még annyit tudok elmondani, hogy, hogy egyébként a, a, a meditációban a lényeg az az, hogy ez az egyik lényeg, ami nekem, nekem nagyon tetszik, ez a gondolat, hogy odamész, és nem akarsz csinálni semmit 10 percen keresztül. Tehát ezt szerintem vár kipróbál, tudod, hogy ülj le, egy ágyra, csukd be az ajtót, és csukd le a szemedet, húzd fel a vekker 10 percre, és csak figyeld, hogy mi történik. Az nem kevés idő hogy csak ülsz egy ágyon, csukott szemmel 10 percig. Én egyébként ezt kipróbáltam, és tök érdekes volt, mert volt olyan is, amikor ültem ott, és egyszer csak elkezdtem megijedni. Tehát konkrétan ezt az élményt éreztem, hogy, hogy, hogy, hogy félek. Tehát megijedtem. Uh -huh. De csak attól, hogy ülsz egy helybe, és be van csukva szemed. És, és a lényeg az az lenne, tudod, hogy, hogy el tudod függetleníteni magadat a gondolataidtól, és csak hagyod, hogy ott a gondolataidot cikázzanak meg mindent, de nem engedjelsz velük, hanem úgy megfigyeled az egész dolgot, hogy hogy ízélsz, és, és, és, hogy, és hogy, hogy erre képes legyél, hogy ne az legyen, mert ugye a problémát az szokta okozni, hogy nem veszed észre, és aki izgul, ugye fölugrik ezekre a gondolatvonatokra, vágányokra. Abszolút. És, és, és szaladsz velük, és nem veszed észre, hogy rángatnak ide-oda, és ettől leszel uh -huh. jobb, még, még idegesebb, még, még feszültebb, stb. Viszont, hogyha erre képes vagy, hogy egész egyszerűen eltávolítod magad ezektől a gondolatoktól, és csak hagyod, hogy ott, ott ott cikázzanak, és látod, hogy ott merre mennek, de de azt, azt választott, hogy nem szállok fölre, kurva anyja. Nem, nem, jó, bocs, nem, nem, nem, nem, nem ez, nem ez, hogy nem. Tehát nem küzdés ellene, ez nagyon fontos, hogy ezt, ezt hozzá még, tehát nem küzdesz ellene, hogy nem szállsz föl az adott gyárgára, hanem, uh -huh. hanem hogy, hogy, hogy itt itt vagyok. Hiszen. Nekem de, még ilyen lett. meditáció közeli élmény, és ez több gyakor és rettenetesen élvezem, ez akár, reggel, de inkább este, mikor a komppal jövök vissza az irodából. Az egy ilyen 25 perces komp út, és nagyon kényelmes a szék, és így ugye, hajó a hullámokon, gyengéden így ringat, becsukom a szemem. Nem fázom, nincs melegem, ugye légkondicionált kellemesen, és abszolút el tudok jutni ilyen meditációs állapotba 25 perc alatt. Panaszkodtam talán korábbi adásból, hogy ezt cseszi szét, az, hogy egy hatalmas képernyő oda kivarrak, hogy és ilyen ugráló fények vannak rajta, amire nem tudok nem odafigyelni, úgyhogy ezért van az a stratégiai bal első szék, ahova leszoktam ülni, ahol még úgy tudok nem arra nézni, hogy ne zavarjon ebbe a hát de, meditációba kurva tévé. Igen, de én szerintem itt jönne be az, hogy ha az a tévé ott van, és ott vibrál meg minden, akkor is képes vagy nem engedj elni vele, hanem azt mondod, hogy fuck it. Izé Igen, idej, meg. Erre a szintre, erre, erre még nem jutottam el. Hogy, hogy, uh, mert azért meg, csak meg, ott meg, van az ösztön, ösztönállat, hogy ott mit tudom én, egy piros tigris akar ránk a dzsungelből, és ugye ott van az a gyors mozgás, és nem tudsz nem figyelni rá, mert a, ugye... Hmm. Igen, de, de mondhatod azt, hogy hogy most ebben a tíz percben rámúrhat az a, az, az állat. Én most nem fogok elszaladni. Most, hogy ez ez történik, akkor ezt történik, én most nem. Ez sem érdekel uh, ilyen szinten, tudod, hogy, hogy, hogy elkezdjélve. És szerintem egyébként a, a gyógyszerek, tehát ilyen xanax, meg ilyen izék, azok uh -huh. pont ezt csinálják, a, a, csak a biológiai oldalról basszák be, be uh -huh. a izét, tehát hogy, hogy ezeket a fajta ingerületeket oltják ki belőle, Abszolút. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy nem el a gondolatokkal. Amikor nagy problémáim voltak, mondjuk ilyen előző házasságban, ilyen nagy crash, és valamiféle nyugtatót kaptam, hát ez tök élmény volt, hogy tényleg ki tudja bennem kapcsolni ezt a, ezt a fajta ilyen idegességet, amit a gondolatok kiváltanak, és az nagyon ilyen relax, relax élmény volt, de nyilvánvalóan erre nem mm. nagyon lehet napi szinten hagyatkozni, de ja, abszolút kipróbáltam, és jó volt. <gül> Igen, mert hogyha rá napi szinten, az tök jól működik, egy pár hétig, én szerintem, és de. akkor utána hozzászoksz, és akkor a norma tehát gyakorlatilag adaptálódik a szervezeted, és még nagyobb dózisra van szükség. Mm. És akkor emeled a dózist, akkor meg jó lesz egy darabig, aztán utána ez gyakorlatilag, hát nem lehet jó kijönni. Ez olyan, az alkoholizmustól. Az is ugyanez, tompít. Hmm. Tompítod magad, és... Uh, most megkívántam egy sört, az az igazság, így, hogy említetted. De? Még lesz egy pár hívásom. Nekem ugye péntek 5 óra van most, úgyhogy bírok. oklán. Hát, igen. Uh, igen. Igen, igen, igen, igen. És nem tudom, ezt a Mertz Mikkelszen filmet, ahol az még ilyen Dánu beszélnek benne, ahol igen, igen, ahol igen azt igen. próbálják ki, hogy folyamatosan ilyen alkoholos ízével vannak. Hát, nem tudom, nekem nem tetszett egyébként, nem is tudtam végignézni, amilyen... Nekem nagyon tartottam. tetszett ez a film, és uh, meglepődtem a végén, tehát mivel nem Mi alap Hollywood movie volt, nyilván most nem fogom elmondani, csak nem, nem egy ilyen Hollywood szállat vitt végig. Tehát én szerintem, ha nem nézted végig érdemes Érdemes megnézni, mert nem arra vezet ki, mint ahogy az ember gondolná. Ö, de nem ö, tudod nekem elmondani, azt mondjuk, hogy spoiler, és nyomd nem, meg kétszer nem. az előre felé nem. Mert akkor se. Nem, nem, nem volt egy ilyen egyértelmű ítélkezés, hogy ez a rossz, ez a jó a végén. Ja. De akkor mit tanultál belőle? Hogy ez egy komplikált és... téma, és komplikált emberek vagyunk. Aha, hát nem mondjuk az igaz. De mi a, mi a az alapvető állítás E, e, ezen dolog mögött az micsoda? Tehát, hogyha alkohol van a szervezetedben folyamatosan, akkor, akkor az mire jó? Tehát, szóval hogy, nyilván, az mi az nem jó. nyilván az nem jó. Nyilván az nem jó, viszont ugye megnézzük, hogy különösen ilyen podcast, self-help szcénában most így nagyon-nagyon téma, hogy ú, teljesen leálltok az alkohollal, és jobban alszik, meg jobban teljesít, meg minden. De ez a fajta ilyen puritanizmus, ami így tényleg ezt a különösen ilyen amerikai központú ilyen kultúrát hajtja, ez a, ez a fajta ilyen fals értékrend. Ez azért, hogyha megnézzük a történelmet, ilyen több ezer év óta így felfedezték a különböző törzsek, hogy mit lehet a, az erjesztéssel csinálni. A legtöbb ilyen natív kultúrában valamiféle ilyen vagy valami füstölő, vagy valami megivott dolog, vagy akár csak ilyen, ilyen extatikus ja. tánc is ilyen más állapot barak bennünket. És van, én meg vagyok rágyózni, hogy bizonyos szinten ez így ki tud simítani szálakat az emberbe. Tehát így Na van ez a nagyon puritán szemléletmód a különböző ilyen, tényleg ilyen podcastok, YouTube csatornák, amerikai ilyen, hogyan maximalizáljuk ki magunkat szemléletmód, és szerintem mm. a kicsit nüanszosabb nézet ezeknek a dolgoknak, hogy teljesítmény maximalizálása versus időnként segítesz lehigadni magadnak, vagy éppen egy közösségi élményt megélni, az nem egy ilyen fekete-fehér dolog. Tehát, időnként segítesz lehigadni magadnak. Uh -huh. uh, mert ez, uh, ezt föl is időnként segítesz lehigadni magadnak, ezt, ezt én valamiért ilyen, ízé, ilyen én úgy értettem, <gül> hogy a Markoddal segítesz lehigadni magadnak. <gül> ez is... <gül> De, Összetudom kötni, összetudom kötni ezzel, mert ugyanennek az ilyen YouTube podcast, amerikai self-help vonulatnak beszéltünk róla, hogy most ilyen nagyon, mi az, hogy hívták? Semenritáson, ez egy ilyen visszatérő téma. Semenritáson. Szóval... Az a lehigadásba segít? Nem segít a lehigadásban, hanem hogy ez is egy ilyen dolog, hogy hogyan kontrolláljuk magunkat, ne alkoholt, Ja, ninítsünk uh, magunkon, mit tudom én. Tehát nem tetszik ez a fajta szemléletmód, ez az amerikai puritán teljesítmény orientált, és megnézed a társadalmat ott, akár ezeket a youtubereket, akár a bővebb amerikai társadalmat, nem azt látod, hogy egy ultra egészséges és jó életmód van ott, hanem ez a fajta ilyen Kifele valamit mutatunk, ilyen elvárásaink vannak magunkkal szemben minden, de szerintem az is segít, hogyha az ember elfogadja, hogy ugye mi majmok is vagyunk, és szeretünk szaporodni, meg azt az itat. Itt azt olvasom az internetbe, hogy nincs scientific Foundation vagy hogy annak, hogy, hogy a Seamer retention az, az valóban eléri ezeket a dolgot. Szerintem, tehát inkább ilyen, ilyen egyéni dolog. Valaki hisz benne, és akkor ott, ott maga a hit miatt Még fog igen. működni, valaki meg nem hisz benne. És, és konkrétan eléleted a másik dolgot is benne. Tehát a Seamer retention-nál előfordulhat a, a, a, ez ellenkezője is. Az az, hogy, hogy diszkomfort, frusztráció. Abszolút. Azt is azt mondja, hogy even physical issues like nocturnal emissions, if they practice semen retention for too long. Mi az a nocturnal Ez egy, emission? Amikor szépet álmodsz. Igen? Mi az, mi az, hogy szépet álmodsz? Hát is gondolom, hát, ilyen... gondolom amikor önkéntelenül is... erotikus álomra gondolsz? Vagy? Ja, ja, ja. És akkor úgy ébredsz, hogy valami történt. Csak tippelek. Csak tippelek. De, ja, aha. szóval... Visszakanyarodva az alkohol, meg meditáció, meg minden. Tehát így, ahogy beszéltünk így a múltkori epizódban, a robot megen Fox kapcsán, meg az összes ilyen dolog kapcsán, amivel tönkre is tehetted magad, egy valamiféle ilyen kiegyensúlyozott, nem túl kontrollált, de azért tudatos életvitel, valami ilyesmit kell becélozni, és nem, nem csak a mit nem csinálsz, és minden reggel meditálsz, és mit tudom én, 90 perc múlva iszod meg a kávét, meg az összes ilyen, ugye, ez mind ilyen, szerintem, mivel, mivel ezek az ilyen hagyományos keretrendszerek, amiben az emberiség létezett, hogy mondjuk egy ilyen vallásos keretrendszer, meg a nagyobb család, ami együtt él, az a fajta keretrendszer, meg a jobb munka, meg mit tudom én, ezek a dolgok így megszűntek, ha csak így önállóan mindenféle keretrendszer nélkül próbálsz létezni, meg gondolkodni, az ultra fárasztó, és akkor itt az emberek így a vallás helyett felveszik ezeket a YouTube podcast bullshit dolgokat, mint életmód, és akkor a Huberman azt mondja, hogy mit tudom én, 90 percig ne így kávét, mikor felkelsz, és akkor ez, a, ez lesz a vallásod, a meditáció, meg mit tudom én, én ezt úgy értékelem. Hmm. Hmm. Mert meg a így megiszod, meg mit tudom én. Vissza ellenéztem, a nokturnális emissziók, azok valóban, a, a, ezt jól mondtad, a, a wet dream-nek a szinonimája gyakorlatilag, uh -huh. és hogyha ez a nem akart ejakuláció férfiaknál álom alatt előfordul. Uh -huh. és, szerintem, nekem ezzel kapcsolatban az az a nem veszélyes amatőr, amatőr, de lelkes véleményem ezzel kapcsolatban, hogy szerintem törekedni kell, hogy azért hetente egyszer összejöjjön valamiféle aktus, olyan lokális emisszió? Nem, nem. Nem egy, egy teljesen tudatos-éber éber emisszió, és hogyha ha az ember hetente legalább egyszer egy természetes aktust össze tud hozni, azzal szerintem egy tök jó életminőséget lehet fenntartani. Volt egyébként valamiféle ilyen research, olyan kutatás, hogy mi nem tudom, párkapcsolatok vagy mi az a mi az a, a számosság, ami még az ilyen min max ezt a dolgot. És nem is tudom, talán heti, heti kettő volt talán, és a fölött már nagyjából mindegy. Igen, tudod, ez akkor átlagosan heti egy szízió van, és akkor tudod megszólasz, hogy akkor erős novemberünk lesz. Macska megint Macska is bazdeg! nokturnális emisszió. De igen. És ha, ha pedig azt mondta, hogy hát sajnos most nem vagyok párkapcsolatban, akkor én azt mondanám, nem tudom, ez is megint egy ilyen nagyon-nagyon komplex téma. Ez is ilyen előkerülő youtuber podcast dolog, hogy akkor mennyivel jobb egyedül lenni, meg akkor nem kell a nőknek bizé a hülyeségeit elviselni magad körül, meg minden. De szerintem nekünk szintén, mint ilyen majom állat a természetes állapotunk az az, hogy nem egyedül vagyunk, hanem hát legalább, legalább egy nővel, de Risszus <gül> törzs, ugye ilyen módon létezünk, és minden más ilyen alternatív útvonal az valamilyen szintű ilyen meghatározhatatlan frusztrációt ébreszt az emberbe, szóval szerintem. Ilyen a a az a véleménye vagyisíteni. Vagy, hogy... De de várjál, tehát most akkor ebből mit mutatták ki? Tehát, hogyha nem vagy nővel, akkor is heti egy szervert ki a faszod. Hát szerintem, így, így szerintem így az le? előrébb mutat, mint ha azzal kísérletezel, hogy hány hónapon át tudod visszatartani, és az vajon jó lesz neked. Én személyesen, és most már kapcsolatják ki, gondolom a hallgatók, mert ez már kezd hűsok lenni, azt hiszem, de én <túrnális>. személyesen tudom, hogy frusztrált vagyok, hogyha több héten át nincs lehetőségem Tessék, a majom állatnak, ugye lenni. Tessék, Itt van, itt van. Tehát figyelj, az, az őszinte podcast. Az őszinte mm. podcast. Ezt tudod, hogy ha valaki állít valamit magáról, stb. Tehát ilyen, ilyen szubjektív dolgot, ami, ami, mm. ami ő, ő számára tehát ez, ez íze, Azt Wikipédián referenciálni lehet. Uh -huh. Tehát ezt az állítást, hogyha neked készül Wikipedia-lapod, akkor ezt bele tudják referencingelni a podcastnak megjelölve ezt a szegmensét, hogy itt hangzott el, a FB2 mondja, hogy én Mondok, mondok baj, olyan jelenséget, ha. hogy a munkahelyemen kollégák jobban idegesítenek, sötétebben látom a világot ilyen állapotban, és feszültebb vagyok. Ja. Uh -huh. Uh -huh. Ez a nőknek egyébként az a verzió, amikor nem esznek. Tehát ilyen az által idegesebbek az emberek, hogyha nem esznek, de szerintem a nők főleg idegesek. Tehát ilyen nem tudják kontrollálni a, az, az érzelmi állapotukat. Én ezt több emberre is megtapasztaltam már, hogyha nem, nem kap időbe enni, akkor, akkor egyszerűen... Tehát hogyha van nőd, akkor legyen cukorkanálad. nálad. Hát nem is az, hogy cukorka, mert szerintem kell az, hogy, hogy, hogy, hogy meg legyen a terv arra, és ezt egy ex-kollégám is mesélte, hogy hogy, hogy, hogyha megy ez a balfaszkodás, hogy péntek este olyanjuk, és bezár a hely, és akkor kell keresni a másik, és ez a balfaszkodás megy, hogy akkor, most mer, uh -huh. vagy, akkor az se jó, az se jó. És uh, kell, hogy legyen egy terv, egy kidolgozott, execute, ex kivitelezhető, uh -huh. uh, megtervezett dolog elkerülni a balfaszkodást, hogy egy hogy, hogy, hogy elmenni, és egy jót uh, kajálni. Uh -huh. Magyarországon szóval... már nem lehet megtenni ezt. Annyira drága minden. Nem tudom, de tudtad-e? De... Én nagyon rég nem voltam, nem tudom, még Covid előtt voltam jóval. Igen, de, de képzeld, most már képzeld el, hogy, hogy a forint, mint fizetőeszköz, ami ugye 2004 óta vártam, hogy mikor vezetik be az Eurót Magyarországon, rájöttem, most rájöttem, hogy soha nem fogják, uh -huh. de a forint gyakorlatilag átment egy ilyen, ilyen, ilyen papírjátékpénzbe, vagy nem tudom, minek mondjam, tehát... Uh -huh látsz ilyen számokat, sok nulla van mögötte, és fogalmat sincs, hogy az mennyi pénz már. Tehát ilyen... Ezt tapasztattam de, de valaki, is... valaki néha így a család mondja, hogy ennyi forintért vettem ezt, és nekem semmilyen referenciám nincs erre, hogy ez most mihez igen. képest mennyi vagy sok, vagy kevés, vagy valami. Én amikor ne így megnézek külföldi tev... árakat, akkor mindig így Hongkong dollárba fordítom át. Aha, te a abban, abban számos Igen, igen, igen. De akkor a fizetésed is hongkongi dollárba kapod? Persze. HKD. Mert, mert, mert én is ahhoz viszonyítom, amiben kapom, mert ugye azt uh -huh. tudom fölmérni, hogy mennyi uh -huh. fagyit lehet venni. És, uh -huh. és a, a forint a elmenterefeztet el, el, el ilyen, de át lehet váltani, tehát tud a váltószámot is megnézed, egyébként svéd malmői árak vannak Magyarországon a, a, uh -huh. az éttermekben. Tehát egy ilyen sok nullába kerül, minden 4 ezer, 6000, 8000 6 ezer, 8 ezer forint, egy ilyen Ó, ételek, közbe, ilyen, közbe így Közben így a az airpods hogy most le fog merülni. Ja. No panic. Remélhetőleg nem fog leváltani itt az Enkoster róla. Ö, Meg igen, szóval, hogy, hogy Magyarországon az élelmiszer árak, és ez nem volt így, tehát a svéd árak, azok háromszorosan volt a magyar áraknak. Mhm. Uh -huh. Ott, tehát úgy, másképpen mondom, Magyarországon harmadáért tudtál vásolni, és ez egy nagyon kényelmes pozíció volt, mert elmentél a svét fizetésű magyarba, és ételen bettél minden nap, is kurva jó volt. Ez most már nincs így. Uh -huh. Akkor, Hogyha tettem, elmegyek, amikor... elmegyek levestenni, tészta levestenni itt Hongkongba, ha mondjuk 50 HKD a leves, megnézem, ez mennyi huf? az 2373 forint, én azt úgy érzem, hogy ez egy jó áru leves. Az elég jó ár. 70, 70 HKD-a leves, az 3300 forint, ott már az úgy érzem, hogy hát ez egy inkább ilyen prémiumabb leves, tehát az úgy. Aha. Akkor már az úgy. De, de azt azokból me tehát ez, az, egy ebédre elegendő kalóriát kapsz, az abból az árból? Vagy, vagy hát kell, bőven igen, nem van. feltétlen egészséges, mert ezek ilyen gyakran ilyen olajos, olajos levesek, amiket eszek. Tehát van benne sok olaj. Ja, nem, nem sajnálják é, belőle. Be. De meg ottom, van benne a finom. Ugye, a szénhidrát, a rengeteg tésztával, viszont iszonyatosan finom mindenféle fűszerrel, és ez, ez úgy elég szokott lenni. Ha már ezeket a leveseket így kirendelem foodpanda ilyen kiszállító szolgáltatása, meg egy jegesteát mellékérek, meg, meg ilyenek, akkor már az ilyen, mit tudom én, 110 HKD körül van, és akkor már úgy érzem, hogy ez már úgy volt az 5200 forint. Hát De szó, ha lemegy a a, az utcára, az a sarkon, egy a levesesbe mások. is... Veszek egyet 50 HKD-re, ez egy nagyon finom leves, mondjuk, vagy egy hasonló. Svédben, meg egy ebéd, azt szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy mondjuk 140-150 korona, az pedig, hát az is ötrúgó, igen. Uh -huh. Egy ebéd az 5000 forint. Uh -huh. Itt a városban. És azt nézem, viszont... ez az 50 Hongkong dollár, az 6,43 USD. Ja. Szerintem ez a. Egyébként érdekes dolog, ugye most aki hallgató, mondjuk így hétről hétre hallgat bennünket, ugye az el, elmúlt kettőadás volt Japánból, igen. Szóval nekem az a tapasztalatom, hogy amikor hosszabb időt töltök itt mondjuk majdnem egy, ja, egy hónapot szerintem itthon voltam most Hongkongba a japán út előtt, akkor egyszerűen hiába megyek ki órákon át kirándulni, meg futok többet, meg minden, elkezd megnövekedni a hasam, és akkor elmegyek Japánba, nyilván ott is tolom a tészt, a leveseket, meg minden, nem diétázok, szoktam neked a képeket küldeni, és mindig megy le a hasam. Nagyon érdekes számomra. Nagyon érdekes dolog. Tehát ebből mire következtetünk? Menni kell Japánba lakni? Menni kell Japánba, nem tudom, hogy itthon a, nem tudom, a, családi közeg, az, hogy hogyan főznek no. itt, itthon a csajok, vagy nem tudom, nem tudom mi az, ami több tésztát eszek, valószínű. <kül> arról is talán beszéltünk, hogy a feleségem az ilyen hús krumpli irányban mozog, nagyon sok húst teszünk különböző formában, és amikor Japánba vagyok, volt olyan, hogy nagyon finom ah. tettem arról talán küldtem is fotót, meg egyszer ilyen tonkocó, szóval ilyen dántott, dántott izét, malac malachúst. De ez egy gyakran inkább az, hogy valami rizs, valami tészta, valami zöldségek, és akkor pici, pici hús maximum. Egy szelet malac, vagy akár misült a levesbe, vagy a rizsen ilyen vékony szelet hús. Szóval így tényleg ilyen két hét, két és fél hét alatt egyértelműen látom, hogy, hogy más ez kicsit is stresszelő dolog is mert nekem nagyon tehát én nem szeretem, hogy nagyon kell kontrollálni az étrendem, ugye nekem annyi a kompromisszum hogy a reggelit azt 99.9%-ában napoknak kihagyom, és azzal úgy nagyjából talán szinten tudom tartani magam, de nagyon érdekes hogy amikor 4 hétig 5 hétig itthon vagyok, megy fel a pocak amikor elmegyek két és fél hétre lemegy a pocak, nagyon érdekes de súlyban is látod? csak ilyen... Őszintén nem szoktam méregetni mostanság, de nem be, totál vizuális inspekcióval látható. Igen. A, igen. Tehát, hogy elég nagyja -e már a hasat, hogy ne lásd a <gül> nem, nem, olyan szintű probléma nincs, de, de látni, látni, különösen, hogy bordák látszanak-e, meg hogy tényleg te is láttál ilyen tehát a lehet látni. És beszéltünk róla, hogy a drón aztán meg minden irányból megmutatja, mikor drónkvezetőség játszik. Hát de figyelj, el kell csak tudnunk. Én egyébként mondok egy másik érdekes dolgot, meg meglepődtem, még mindig meglepődök rajta, hogy ha hallom a meetingen, hogy van egy fölvétel egy meetingről, és most nekem van ilyen, mert ott ilyen user research videókat nézegetek, ahol én vagyok a moderátor, és tök érdekes, hogy visszahallgatod, akkor látom, ahogy beszél az ember, beszél, beszél, beszél ő, és aztán én közbevetek valamit, és egyszerűek hirtelen megvetek, hogy ki ez, a, ki ez a hang, ez a tudod, ilyen tök ismeretlennek tűnik az egész hang, hogy visszahallom magamat, és mindig arra gondolok, hogy meg fogja érteni, amit kérdeztem tőle, és megértik, de uh. hogy ilyen fura nekem az, hogy, hogy látok egy ismeretlen szemét ott interaktálni azokkal a az hangokkal, akik én is interaktálok úgy általában. Nem tudom, uh -huh. sikerült ezt kifejeznem magam, de, de egy ilyen furcsa élmény. És uh, hát erről, erről is beszéltünk már, hogy, hogy uh, én nem vagyok biztos benne, hogy el tudnám viselni magamat. Én most... Uh... Hogy csinálom ezeket a YouTube videókat, ugye eddig is a podcastok során így szembesültem azzal, hogy kívülről hogy haladszik a hangom, meg hogyan beszélek, meg minden, és azzal szemben így, azt már így elfogadtam, tudod, és most, hogy ezeket a videókat szerkeztem, ez a, ez a Next Frontier dolog, hogy ezen túllépni, hogy látni magamat különböző Különböző szögekből, meg ahogy beszélek, ugye arról is beszéltünk, Aha. hogy az ember általában pózol a tükör előtt, meg egy tükör arcot vág, de a mindennapi élet, az én más. Igen, és nem az a személy, vagy, aki ott a tükörben vissza néz ja, rád, ja. Hanem, hanem az, aki a User Research Interjum beszél, az a, az igazi valóság én szerintem. Uh -huh. hát, de... Jó, van, hát megint sikerült az első témán egy olyan két percet leakadni, jók vagyunk. De mindenféleképpen kell beszélnünk a izéről, még. A, itt, itt van, van ilyen Apple vonatkozás, azt szerintem az Aha, érdekes. Mondjad. Ö, az, a, először az autóprojektel kezdeném, mert lehet tudni, szerintem ez egy érdekes része az Apple-nek, hogy akartak csinálni ön, önvezető, nem tudom milyen autót, a, Apple autót akartak Aha. csinálni, Tehát bele akartak szállni ebbe az Izérbe, tudod, egy ilyen, ilyen izgalmas üzleti terület volt, szálljunk be mi is ebbe, lehet, hogy elektromos autó, lehet, hogy önvezető autó, teljesen mindegy, és sok-sok év után, tehát mindig-mindig is tagadták, hogy ilyen van, sose ismerték el, és végül tudod, emlékszel, hogy, hogy volt egy ilyen hogy rebootolták a sztorit, tehát lehetett hallni, hogy ez a Bob Mansfeld rátették újra, vagy mit tudom én, és akkor hogy tegyen rendet benne. És később, évekkel később azt mondták, hogy belátták, hogy ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, és nem csinálták meg végül. És az apple nem lesz autója ebben uh -huh. az értelemben. De és ezen kezdtem el gondolkodni, hogy oké, okay, most csináltak egy ilyen headsetet, amikor előtt a Meteor Február, megint az Apple Vision Pro headset megcsinálták. Vannak új ilyen termékei, kategória, drop shadow, mit tudom én, de amíg gondolkodtam, és ami érdekes számomra ebbe az egészbe, hogy az Apple releváns tud-e lenni hosszabb távon még az emberek életében. Az én életemben már nincsen olyan relevanciája, mint 20 évvel ezelőtt volt, amikor így é, bele szerelmes Abszolút egyetértek veled. És az az érdekes, hogy bizonyos brendek, mondok ugye konkrét példát a Leica, ugye fényképezőgép témában. Igen. Tehát az egy, nem is tudom, 70 80 éves brand, és alig-alig változik a termékeivel, és mégis van egyfajta ilyen nem múló, jó mondjuk voltak nehezebb időszakaik, meg amikor nem voltak sikeresek, de maga a brand value az csak így nő-nő, és továbbra is népszerű. Viszont itt technológia témában, meg innováció, most azt vettem észre, hogy amikor a DJI, új termékeket ad ki. Százszor jobban ráizgulok, mint az, az Apple termékekre. Ugye most megvettem ezt a drónt, amiről beszéltünk, ami pocak drón, de ugye van ez a Packet Tree, ilyen vlogger kamera, ami té tényleg így forradalmi módon átalakította, hogy hogy tudok könnyen YouTube videókat gyártani. Ugye most ilyen action kamerával jöttek ki, azt is megnéztem, ha bár nem vettem meg, és sokkal izgalmasabb, amikor a DJI jelent valami új terméket, így új, új dolgokat nyit meg előttem, úgy, hogy hogyan csinálok YouTube videókat, ez az egész drone experience, ugye nekem egy teljesen újszerű dolog, és sokkal inkább ráizgulok, mikor látom, hogy valami új termékük van, és ilyen első pillanatban megrendelem státuszban vannak. Aha, teljes, egy teljes mértékben igaz ez, és az Apple nálam már nem ilyen szintű dolog. Tudom, hogy évente ki fognak rakni valami új iPhone-t, időnként ilyen iPad-eket frissítgetnek, uh -huh. orvaszáll, most is valami iPad frissítés volt, azt sem tudom már, hogy milyenek vannak, meg mit tud már, mi az új benne, semmit nem tudok róla, elloptak valami M4-es laptopot, vagy valamilyen cikket uh -huh. olvastam, de igazából arról is lehet tudni, tudod, hogy ugyanúgy fog kinézni, mint a mostani laptop, mert a MacBook Pro, és akkor lesz benne valami jobb uh -huh. processzor. <gül> Mit tudom valami, uh -huh. tök mindegy. Nagyobb lesz benne a Winchester. <gül> uh -huh. és, és azon gondolkodtam, tudod, hogy mennyire nem érdekel engem ez az egész dolog már. Tehát, hogyha Aha. kell vennem egy laptopot, akkor valószínűleg eltöltök fél órát a tanulmányzás, hogy miért vegyek, konkrétan melyik specifikációjuk, de ennyi. És aztán elfelejtem. Kérdez, de nem. valamelyik nap voltam az Apple Store-ban, ja igen, beszéltünk róla, Ugye kicseréltettem az aksit a telefonba, és ja, igen, igen. erre az évre tudtam a telefon upgrade et és örültem neki, és ott volt képzede kiakasztva a polcokra x darab ilyen ez az AR headset dolog Vision Pro. Na. És annyira nem érdekelt, hogy meg, meg, se fog, meg se néztem a dobozt egyáltalán. Tehát ez totálisan szárazon hagyott, abszolút. Szárazon <laughs> Uh, ja, ja, ja. De, de egyébként velem is ugyanez van, tudod, hogy elmentem a bolt mellett, megjött a, már kivolt rakva az iPhone 16, és, és tudtam azt, hogy nem, bementem a rendkedvéért, mert pont arra jártam, uh -huh. bementem, megfogdostam körülbelül két percet töltöttem ez a uh -huh. tevékenységet. Azt se tudtam, hogy mit kell. Egyetlen egy dolgot néztem rajta meg gyorsan, amire emlékeztem, hogy van ez az új fotó gomb, és hogy ez mennyire uh -huh. usability-en rossz -e vagy jó, ezt, ezt az egy dolgot néztem meg. De aztán, aztán, tehát figyelj, igazából irreleváns a dolog. Tudod, hogy vannak új iPhone-ok -ok szeptemberben, és igazából én szerintem arra vissza az egész dolog, hogy mennyi pénzt akarsz elkölteni rá, kész. Uh -huh. hát kell -e egyet a új telefont venned? Sej más nem érdekes, Nincs, nincsenek érdekes aspektusa ja, ennek ja. az egész dolognak. És akkor visszatérhetünk az egészre, az elejére ennek az egész dolognak, hogy, hogy, hogy az Apple nem tudott Apple Autót csinálni, és aztán így belegondolsz az a, a, a dologba, hogy persze vannak dolgok, amikben jók. Nagy nehezen összehoztak egy ilyen izét, egy ilyen Vision Pro headsetet, az is nem lett akkora durranás szerintem, mint amekkorának látszódott az elején még idén, évelején. Uh -huh. uh, de nem is ez az egésznek az érdekessége, hanem az, hogy az Apple releváns és innovatív cég tud-e maradni, vagy akar-e az maradni. És én szerintem veszítenek ebben a pozíciójukban. Nem annyira nyomják el a dolgokat, mint ahogy a, a Tesla nyomja ezt ezeket a dolgokat előtt. Tehát az uh -huh. sokkal érdekesebb dolgokat csinált nekem már, uh -huh. mint, a, mint a nyomorult uh, Apple. Hát nem tudod megvenni az új dolgokat, amiket amik rána beszélnek, de egy idő után figyelj, űrhajót se tudsz venni, tehát amiket csinálnak. Hát, Mégis baromi izgalmas a, a, a, az egész domain, meg, meg, meg. Tehát az, az, amit annak idején, az, az előbb láttam, és az, hogy Steve Jobs volt ott az, az, aki mutatta az utat nekünk uh -huh. embereknek. Tudod, hogy miért kell most lelkesedni, az már szerencsétlen kis Elon Musk lett az uh -huh. életünkben. Komolyan? Nem, nem. Az, az Apple egy ilyen kiszámítható, dögunalmas cégé változott, jó termékek, meg minden, Excel amit... Excel meg, yeah. igen, de, de nincs benne az, amiért lelkesedni tudna az ember. Én annak idén az Apple-e lelkesedtem. Én, én végignéztem a marketinglapjaikat, elolvastam tüzetesen uh -huh. mindent, és érdekelt a témák, belementem. Ezt ma már velük nem csinálom, meg sokkal, sokkal izgalmasabb fi, a fi, SpaceX. én, én azt hittem, én azt hittem elég sokáig, hogy én az, az ilyen technológiákkal kapcsolatban lettem yeah. fásult, és azért nem érdekelnek az új iPhone-ok, -ok, mert úgy ez a szektor önmagában nem izgat fel annyira, mint mikor fiatalok voltunk. És most, hogy ugye tényleg ez a DJI téma előjött, hogy találtam egy drónt, és szenzációs volt, és akkor kijött a pici drón, meg ugye ez a pocket Tree, meg minden ilyen eszközük, láttam, hogy engem igenis izgatnak ezek a technológiák, új használati eseteket Aha. hoznak létre az életembe ezek a kamerák, meg, meg drónok, meg, meg eszközök, meg minden, és ha bár pocsék kivitelezésű volt az a Xiaomi telefon, talán egyszer beszéltünk róla valamelyik epizódban, hogy én vettem egy ilyen Leica branded Xiaomi telefont, amihez van egy ilyen elsütő meg mit tudom én, fél éve lehetett, ez talán egy japán, talán lehet, hogy több Aha. is mindegy var, varról a YouTube videó, és az is így tökre felizgatott, mert egy új használti esetek voltak, meg új hardware, meg mit tudom, konkrétan az Apple termékek azok azok termékek, amik nem izgatnak föl semmilyen formában. Számos más, igen. Ugye kijött most a Leica új Q3 kamerájának a 43 mm-es verzió, és ne tud meg, hogy milyen keményen felállt rá az, az érdeklődésem. Tehát érdekelnek ezek a dolgok, engem egyáltalán nem fásultam a technológiákkal kapcsolatban, csak éppen a telefon, konkrétan a telefontéma, az meg az iPhone téma önmagában az nem érdekel. Igen, nem vártanám le a laptopom, is. egyáltalán nem akarom leváltani -e a telefonom, semmi bajom, elvégzik a ne? munkájukat, csak éppen nem izgulok rá. De nincs, nincs benne már az a dolog, ami annak idején volt, hogy hogy nagyon várnám, hogy mik, mik lesznek, mi fognak történni. Hogy érdekelne, és, hogy az, az egész. És ezért szektor, mondom, hogy azt hittem, helyre. hogy én, én változtam, de nem maga, maga az Apple változott olyan szinten, hogy nem izgalmas, nem érdekes, nem egy ellenébe a, a jelenlegi ugye status ahogy a magyar mondja, hanem csak úgy követi. És akkor berakják most ezt az AI lófaszozást, tudod, uh -huh. ilyen izé lilasárga izé átmegy, hogy felület átváltozik uh -huh. ilyen akkor lehet izé kérdezgetni tőle, meg ilyeneket belerakják, de ez is te, te, teljesen ilyen dögunalom, izé, ilyen le, lemozogják azt, amit uh -huh. már mindenki máshogy használ, más módszerekkel, tehát jó, oké, tehát ilyen OS szörvisszegő beintegrálják a ChatGPT-t, ahol input beviteli mező van, akkor megkérdezgethetsz állok. ilyeneket, akkor nem kell így átmennem a ChatGPT ablakba, oké, kurva jó. Tehát ilyen, ilyen, ilyen unalmasan mozogják le az egészet, és bármit innoválnak a processzorról, meg a megjelenésben, meg a mit tudom, be, de nem érdekel? Tehát, és akkor mi van? Szar, szarok rá. Tudod, ilyen izé. uh -huh. Ha lenne mondjuk egy új Apple autójuk, és a Tesla-nak odavernének vele, Uh -huh. mert XY-kokban ilyen tök jó, de hogy lenne ebben a kategória valami verseny, az milyen jó lenne, hogy, hogy, uh -huh. hogy, hogy lehetne szurkolni egyik vagy másik tábornak. De nincs ilyen, érted? Nincs. Uh -huh. Az ebből lelkenszerezte azt a nyomorult autóprojektit, rájöttek, hogy alkalmatlanok rá, Vazd meg, uh -huh. alkalmatlanok rá, hogy kifejlesztenek egy ilyet. Hát ki, Ö, más, azért, alkalmas. Hát ne viccelj már. Mitől lenne Azért Más téma is volt a háttérben, ugye az, hogy a, a milyen profitot, a, ugye a milyen margin tud a, az Apple a saját termékeire rárakni. A autó világában ez nem ugyanúgy működik, tehát ez teljesen más a finanszírozás, a, az, az egész más, mint, mint ezek az ilyen telefon, meg laptop, meg egyéb hardware eszközök. Rengeteg játékos van ezen a piacon, tehát ez nem olyan dolog, hogy akkor most kihozzák az autók iPhone-ját és viszik a piacot. Na mindegy, azért hát, ez, ez Apple-orientált podcast magunknak. marad. Ja. A, a, a computing device, legyen az óra, legyen az faroggyűrű vagy telefon, az nem egy örök kategória. Szerintem egyre kevésbé lesz releváns. Nézd meg, a Tesla mert, mert, mert, mert, mert egy megy Optimus robot. Tehát erre felé megy a világ, öregem. Ja, nem a izé az, felé, a még faszább iPhone-ok -ok felé. Az, az, ja, ja, ja. És, és ilyen Ki szempontból Gondolom, ez nagyjából. Igen, lesznek még jó izé, amíg itt ez a telefon dolog még ennyire működni fog, de nem erre megy a story. A story önvezető autók felé megy, amit a Tesla csinált. Tehát ezek Meg a izé. Robotok izé ja. jönnek, mennek, összedik Smart, a szennyes a ruhát és, és micsoda? Nem, nem hallom, mit mondsz. Smart farokgyűrű, ugye abba kéne innoválni. Okos, uh, okos farokgyűrű uh, be fog az Apple innoválni meg mindent, de nem. Ez a, és én nagyon szerettem volna, szerintem talán ez, ez itt a azért, hogyha képesek lettek volna versenyezni a Teslával, ez a kocsival, de hát nem, azok sajnos. Még Még mit, a, azt, mond, azt fűzném hozzá így a innováció szempontjából, hogy a, beszéltünk róla, hogy így utazásokhoz Pár éve már így vásároltam ezt a MacBook, mi az R, MacBook R, igen, M2-es laptopot, azzal utazok általában. Aztán úgy hozta a sors, hogy a munkahelyemen, ugye ilyen céges image meg mindennel kaptam egy ilyen M3-os MacBookot, ezt a kisebbik Pro-t, de igazából itthon most a, továbbra is a podcastot, meg a YouTube videóimat, meg a munkámat, meg mindent, Ugyanazon az első generációs 2021-es MacBook Pro-n végzem, mint amit mint az elmúlt négy évben használtam, és egyáltalán érzem lassabbnak, rosszabbnak, videóvágásra, nagy felbontású képek szerkesztésre. Tehát ez így tök jó működik. Ez így simán 5 évet, hat évet, akármennyit le lehet húzni velem. Annyira már nem változik ez a kategória. Nyilván most az ai az majd minden, Izé, processzor, ciklus lesz, vagy mit tudom én. De, de nem változik se a telefon, se a laptop experience olyan szinten, hogy, hogy ehhez több erőforrás kellene. Nem fogok elkezdeni 8K-s videókat csinálni ja. izébe. Full HD-be is elég rossz az embereknek nézni az öreg arcbőrömet. Bajban vannak, én mondom, bajban van az Ilyen. Apple. Szóval ez Na a termék meg... kimaxolódott, kifutott, és már csak ilyen pici inkrementális változások vannak, ami nem igényel újabb vásárlást, upgrade-et éveken át, hosszú éveken át. És én szerintem ez nem is azonnal fog lecsapódni az Apple esetében, <kül> hanem majd úgy hosszabb távon. Lehet, hogy nem is fog egyáltalán. A francsat mm. ugye. Például a, a, a Microsoft az nagyon ö, föl találta magát az utóbbi időben, én szerintem, mm -hmm. tehát ők hogy valahogy a tesszett hát innovált. Sőt, ugye ez az egész mondani. ilyen Cloud, Azure téma, tehát azzal úgy újra Hogyne. tényleg így felröpítették a céget a magasba, hogy ez hihetetlen. És aztán most ugye a ChatGPT, Copilot, az összes ilyen dolog így az ő malmukra hajtja a vizet, és hát nyilván a Teams az egy hatalmas, hatalmas sikere a cégnek így a Covid óta, tehát ugye voltak a Zoomos idők, meg a GoTo-Meeting az összes ilyen szírszar. De azok a mi lett? Én soha nem már nagy ritkán előkerül egy-egy zoomos ügyfél, és akkor tudod, az ember kapkod, hogy így frissüljön a, a zoom kliens, mert öt éve nem <haz> használtad. Nálam is ez van már. Tehát, jó, de mondjuk én egy ilyen, ilyen zárt bugyorba vagyok itt a multiba, tehát ott az, hogy ott tímzat -ot használunk, de. Mindenki de ilyen használ. Google Meet, meg Zoom, meg ilyen szarok, nekem az a 2020 és az előtti. Igen, 2020 volt a, ennek a... Azért. Bár mondjuk te többet látsz kifelé, mint én, hogy, hogy, hogy, hogy itt uh, mik, mik mennek a piacon ezek a dolgok, de, de nekem egyértelműen Teams, és ugye a SharePoint is megszűnt már létezni, mint olyan külön márka, hanem helyette beintegrálódott ebbe a az, ökoszisztémába. Tehát én... Uh -huh. Én nem is tudom már, hogy működik ez. A Teams-en belül vannak ilyen izék, ilyen, ilyen lehet csinálni mindenféle dolgokat, és akkor ott, ott vannak fájlok -ok meg még és akkor egyik másik Én screen látok, hogy switchback to old Sharepoint. Igen. Azt várom, hogy a beépített, kopájlott dolgok tényleg ilyen asszisztensként elkezdjenek működni. Majd mai napig ugye, nagyon sok különböző ilyen Teams csatornám, meg groupchatben, meg mindenben vagyok, ugye nagy globális cég, annak nagy ilyen Teams footprintje van, és nagyon nehezen találok meg benne dolgokat, és tök jó lenne, hogyha az asszisztensnek, azt mondja. Emlékszel, ami mi hívásunk volt a ezzel XY ügyféllel a múlt héten, és akkor megosztottunk egy PDF-et, azt odaadnád, én ezt szeretném a Teams-től és remélem hogy ja, nem tudjunk messze ettől. Hát azt szerintem kurva érez, mert annyi helyre el lehet pakolászni a mocsót benne, Bizony. hogy ez elképesztő. És valakinek a játéka egész jó, de az, hogy, hogy ott, tudod, lehet a, a megoldás, tehát van a tímzen en belül ilyen Teams, és akkor lehet ilyen új tabokat létrehozni, tehát tudsz uh -huh. csinálni új tabot, és akkor hogy ott, ott ilyen új tabon belül valami furva anyja van, az, az, az, az nekem uh, sosem áll össze. De, de nem is kell, hogy összeálljon. Amire szükség van, azt én elbúk, markolom magamnak. Egyetlen talán a... Én a csetben is egészen megszoktam már Teams-et, tehát itt uh, uh -huh. kollégával, mert ugyanállunk az a vállalat íze megosztás, tehát sok kollégával tudok Teams-en csetelni, bár az igaz, hogy a Slack még mindig ilyen domináns nálunk, tehát Na, a munka a szekken a folyik. A nem. Az teams megy? Aha. Na jó, de én nem veszek részt ilyen konkrét fejlesztő projektbe. Aha, igen. Tehát nálunk maga az érdemi uh -huh. beszélgetés, tudod, amikor, amikor meg, megdumáljuk a dolgokat, meg besposztoljuk, mit tudom én, meg a, a, a, a, a mindennapi élet az abszolút slacken van nálunk valamiért. Uh -huh. Érdekes. És uh, nem, nem mondom, hogy jobb vagy rosszabb, én csak már megszoktam. Uh -huh. És amikor újra dizájnolták a slacket egy időben, akkor azt gondoltam, hogy na, én akkor ezt nem is fogom tudni használni, aztán azt is úgy megszoktam, összes redesignt meg lehet szokni. Uh -huh. És, uh... Én még emlékszem a Teams előtti sötét Skype for Business időkre. Az mekkora gáz volt, te jó isten. Az szinte sose volt igazán működőképes meken. Sötét idők voltak. Dark Ages, skype Dark Ú, az, jó, az, van, a legyen az a Legyen az, hogy a következő adásban semmilyen formában ne kerüljön elő a Seaman Retention téma, mert most már sok lesz így, és faruk gyűrűse. De még egy ebből dolgot azt mi be kell szúrnom, hogy nehogy szkoloznunk eljön tovább. Chief People Officer-t fölvettek magukhoz, két évvel később elment, vagy kirúgták, nem tudom. És ilyen területek tartoztak hozzá, mint uh, Employee Recruiting, Apple University. De. HR. De, ez a, ez igen, a de, modern de, de, ami szá... a hr nek Igen, igen, de ami, ami érdekes volt nekem, hogy a Benefits Compensation, oké, okay, and Inclusion and Diversity. Abszolút. És, és minden az azon gondolkodtam el, hogy, hogy, hogy két év alatt mi történt, mert nekem a tippem az az, hogy valami Inclusion and Diversity témában vagy nagyon progresszíven akart haladni előre ez a személy, akit most eltávolítottak az apróttől, vagy épp ellenkezőleg Hát ez az ebből aztán abszolút nem, nem ilyen hagyományos, hanem nagyon inkluzív. Nem hiszem, hogy ott túl tudott lépni ilyen pármi határon ezzel kapcsolatban. Hát inkluzívnak inkluzív, de a kérdésem az, hogy akit besértődik azon, hogy nem a saját anyain szólítod meg, Ilyen, ilyen szinten inkluzív, és akkor azt mondja, hogy igen, Erszem. most akkor mindenkit izé, úgy kell szóltani, hogy ő, biztos ő minek a identifálja magát. találkoztam jövőben. Találkoztál egyébként a, a hétköznapi életben ilyen szituációkkal, amikor valaki megkérti ilyesmire, vagy fölhozott ilyesmi? Hát olyan szituációval találkoztam, hogy Teams híváson megjelenik egy egyén, és akkor ott ilyen diszonancia van a fejemben a pronán meg a video feed között. Ja. nekem én, én, nem, én nem volt még egyébként, hogy, uh, hogy, hogy, hogy valaki erre hivatkozva megállítsa a beszélgetést, vagy valamilyen ez, de, sőt, nem is Hopp. nem, nem, ez teljesen elkerült az Ó, nagyon pütyög már a headphone, ne kell raknom. Ó, az egyik fülem ki is ment. Itt vagy még. Game over, Aha, Game over, game over. Sziasztok, szia. Csau.